Con los turbos jets. Sí, si los turbojets, capitán, nos impulsarán a una velocidad increíble. Conecte los turbojets. ¡Más rápido, inmediatamente! ¡Adelante! Me temo que me he retrasado, capitán. Nadie no, es perfecto. Bona nit, benvinguts a una nova temporada, una nova etapa del Ningú no és perfecte. Per als nouvinguts, què és el Ningú no és perfecte? Un programa de ràdio, de cinema, còmics i sèries de televisió. Uh, no m'entretindré a parlar de nosaltres si voleu saber més coses de nosaltres i la nostra història només cal que aneu al Google i poseu Ningú no és perfecte, som els primers de Google. Aprofitem el temps i dediquem-nos a comentar què us oferirà aquesta nova temporada, la vuitena de la, no de la nostra història del Ningú. La primera novetat és la incorporació d'un nou col·laborador, l'escriptor i ionista Juanjo Sarto, que va ser un dels editors de la línia de còmics de Planeta i editor en cap de la revista de la revista SFX. El visitarà un cop al mes per fer-nos una secció molt entretinguda a l'estil batall d'Igrés, del Peter David però en format radiofònic el primer tema que ens parlarà són les claus de per què el manga triomfa a tot el món això serà la setmana vinent com sempre estarem al Festival de Sitges i la setmana del 6 d'octubre en farem un programa especial desplaçat, desplaçats a l'epicentre del Fantàstic també ens desplaçarem i us explicarem a l'Espa Trek a finals d'octubre la convenció de Star Trek que tindrà lloc a Terrassa i a finals d'abril al Saló del Còmic de Barcelona. En definitiva, que anirem on calgui quan la nostra actualitat ho demani. També tindrem entrevistes. Per començar passarem per antena el Mike Kustenk, el subdirector del Festival de Sitges. Anirem a entrevistar l'Arvin Shimmerman, el quart de Star Trek Deep Space 9, a l'Spatrick, i continuarem entrevistant a dobladors i programadors de televisions perquè ens agrada fer-ho, coi. També estarem aquí per viure les grans estrenes cinematogràfiques de la temporada, com el nou Bond, Quantum of Solace al novembre, el remake, Ultimàtum a la Tierra i l'adaptació al còmic d'Espirat de Frank Miller al desembre, Punisher Warzone, en algun moment de finals eh, del 2008 o principis del 2009, Rock and roll de Guy Ritchie al gener, el remake de viernes 13 al febrer, l'adaptació de Watchmen de la Moore en principi al març, l'adaptació en imatge real de Bola de Drac a l'abril, X-Men Origins Lovetno al maig, juntament amb Star Trek de JJ Abrams, Up, la nova pel·lícula de Pixar i Terminator Salvation, Llavors tindrem Ice Age 3 al juliol, juntament amb el nou Harry Potter, i a l'agost tindrem Ja i Rise of Cobra i Destino Final 4. Pel que fa a les sèries us explicarem doncs, què ens assemblen, la cinquena de Perdidos, la quarta de Prison Break, la cinquena de House, la segona de Click Fornication, la de d'Esmalville, la tercera Herois, la zona Fringe, de JJ Abrams o de True Blood. De tot això i moltes, moltes coses més en parlaran durant els propers deu mesos l'Aran Bon Matí, l'Expert en Còmics, en Jessen Casadamont, el Caçador de Notícies... La Marta Sanz, sempre a la guai de les xafraderies dels famosos, i ja mateix l'Ignasi Herbat, el director i presentador del Ningú no és perfecte. Equip, què tal? Com ha anat això? Molt bé, però has si dit alguna mentida, eh? Qu Quines mentides he dit? Vols dir que comentarem bola de drac? oi oh, tant! Quan arribi, sí, i tant, que farem? Ai, oh, tant. Ai, jo no sé pas si en eh? És igual, si estigui bé... O... igual, fi, Sí, no, no serà un problema. No és la primera vegada que et sento comentar pel·lícules que no has vist i donar opinions de pel·lícules que completament fundades, d'altra banda i amb molta raó. T'he de dir que ets de les persones que tens bon ull amb aquestes coses, eh? Home, és que hi ha vegades que jo, amb la... aquesta bola de drac se masca la tragèdia que diuen en castellà. Sí, sí. Jo abans de l'estiu tenia esperances per Hancock i la mòmia 3 i t'ho dir, no, seran dos desastres i tal. T T'abasca de curt, eh? T'abasca de curt. Encara vaig ser curt? Vaja, si sí, ho avui sí. a saber, crem una mica més. <laughs> Demanarem fer, la, podria fer una, una minisecció, la precrítica, no? abans de que ningú l'hagi vist i tu tampoc. Doncs, jo he, ja, vist ja he vist el tràiler, es pot dir. He vist el tràiler i penso que serà... Que serà alguna cosa. Podem provar-ho de cares de la setmana que veu d'aquí 15 dies. Molt bé, aquests són l'Aram i en Jacina, a parlar la Marta. Marta, què tal? Hola, bon bé. Vespre, bona nit. Bé, sí? bé. Torna... Bé. Constro... és que m'he encallat. Contros... Estàs encallada. Tindrem xafrateries de Hollywood avui. sí. Bueno. Ja Ya ja És que sóc de Monol, no és que aquesta nova temporada he pensat que la vida va encara que estalviaré paraules. Tens raó, saps què? Ens estalviem ja la resta de presentació. Què us sembla si anem ja per feina? Recordem, això sí, abans eh, que tenim una pàgina web, que és el www.grn.es barra és i que tenim un concurs que cada mes regalem un lot de còmics gentilesa de Panini, Panini i Col·laborem nosaltres aquest any, i regalarem un lot de còmics gentilesa de Panini, còmics de la Marvel fonamentalment. I li fem una pregunta i eh, si sabeu la resposta doncs ens heu d'escriure un correu electrònic a@ el ningunoes arroba hotmail.com ningunoes arroba hotmail.com o ens busqueu en el 3WGRN.es barra ningunoes o si no ja us he dit aneu al Google ninguno és perfecte, som els primers, per cert han canviat la web eh, és més maca, està, està més bé surt una foto a la secció de fotos surt que una... és preciosa sí, sí, sí, sí, sí. Un, un dels membres del programa disfressat de Carri Bracho no donarem més pistes no donarem aquí. més pistes no, no, sé, no sé qui ho va fer no, ni sé ja. una pista podem donar, no és la Marta. No, no, no, no. És, és, és un omar que que no ho bueno, saba. Bé. Que... <ríe> bé, aquesta no és la pregunta, eh? qui, qui és, uh, va... oh. no, la pregunta és quin personatge dels X-Men estrena spin-off al 2009. Mm? Aquesta és la pregunta. Quin personatge dels X-Men estrena spin-off al 2009? Uh, podeu enviar emails, s'eu si dit al ninguno@hotmail.com uh, fins al 30 de setembre. 30 de setembre, i la setmana doncs, corresponent farem el sorteig entre tots els encertants d'aquesta pregunta. I ara sí, s'assemblen, anem directament amb les eh, novetats estrenes cinematogràfiques. Estrenes, tertúlia Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. tot El vostre estiu a Barcelona, Barcelona. Barcelona. Ha encarregat una sèrie de quadres a un pintor Els un Aquell d'any és el pintor? Va tenir un divorci dur i ell el va intentar matar Què? Em dic Juan Antonio, i vosaltres? Jo, Cristina, i la meva amiga Vicky Us convido a totes dues aquest cap de setmana Menjarem bé, veurem bon vi, farem l'amor Ah, i qui, qui, qui farà l'amor exactament? Espero que tots tres ah. Trobo que aquest tio va molt al gra... Escolti, vostè, en una altra vida, potser. Hm? Crec que encara no has peït el fracàs del teu matrimoni amb la Maria Helena. I si vols que et sigui franca, Juan Antonio, estic a punt de casar-me. I tu? Aniré a la teva habitació, però m'hauràs de ser ruït. Per què estàs tan nerviosa? No hem de patir per res, o sigui? Estava enamorat d'una dona increïble, però on va clavar una ganivetada. Mare meva, és horrorós. Home. Doncs això suposo que no us ho haurà costat a Es tracta de Vicky Cristina a Barcelona, la darrera pel·lícula de Woody Allen, amb Javier Bardem, Scarlett Johansson, Penelope Cruz i Rebecca Hall. Per fi, la pel·lícula més comentada en aquest país, eh, aquest darrer any, veu a la llum. Com que els Estats Units sembla que ja no li volen finançar les seves pel·lícules, no ens enganyem. A banda dels ciutadans de Nova York, ningú va veure les pel·lícules de Woody Allen allí. Allen ha buscat finançament a Europa, on ja ha rodat 3 pel·lícules a Londres, i ara aquesta a Barcelona, pagada per Mediapro, amb alguna altra polèmica subvenció pública. Hem de dir la polèmica, jo crec que és interessada, a mi, a mi em direu si no és més delictiu que el govern segueixi finançant a Garthie, que no el van a veure ni els acomodadors dels cinemes o la immensa majoria del cinema espanyol amb productes de lamentable qualitat. Ei, que en Garthi està a les pre-nominacions dels Òscars sí. en lliure pel·lícula estrangera. No, jo crec que aquest home ara... Serà una mica es escatològic, però fa una merda i, i la porten als Òscars. Perquè... És que no n'hi ha gaires més, tampoc, de pel·lícules cada any espanyoles. No, no, no. Bé, no sé, a sembla una mica lamentable, plegar, però eh. no tinc ni idea de com es titula la seva última pel·lícula i no l'he vista. No sé, tampoc m'interessa. S'ha estrenat? No, ah, s'ha estrenat s ha, s aviat. Fet, sí, perquè si no, no estava nominat. Ha fet una estrena tècnica enmig, un poble perdut, enmig perquè la poguessin... Agafar com a nominada. Doncs així... imagineu imagineu Estem d'acord que segueixin gastant els calés amb Woody Allen. Bé, Vicky Cristina són dues turistes nord-americanes que passaran un temps a Barcelona. Mentre Vicky és més tradicional, Cristina... Uh, ha vingut a tenir noves experiències gastronòmiques, musicals i sexuals. Evidentment, aquesta que és una mica així més uh, deixar d'anar és la Scarlett Johansson, com no podia ser cap altra manera. En acceptaran la proposta d'un pintor espanyol de passar un cap de setmana amb les dues, bevent, vi i fent l'amor, malgrat les reticències de Vicky. A la casa, però, s'hi trobarà una tercera dona. Hem de dir que en el film, com a curiositat, trobarem cameos d'actors catalans i que la pel·lícula s'estrena en català, en castellà i en versió original subtitulada en català. Per tant, molt bé en aquest aspecte, que ja és hora, no? Jo suposo que l'aniré a veure en versió original i aprofitaré. Sí, sí, i tant, i tant. Jo crec que sí. No sé què passa, la l'única pel·lícula en versió original que s'estrena així, diguéssim, a tot arreu, sempre són les de Woody Allen. Sí, és veritat. No sé què passa. És el públic més fi que està més acostumat a llegir subtítols. Va, és que mirar una pel·lícula i llegir al mateix temps és una Naixes cosa que la major part de la població és incapaç. Què vols? Doncs aquí ho teniu, i Cristina Barcelona. No sé, ganes? ganes? A mi, jo el sí. Que, el que jo no entenc com pot ser pintor en Javier Bardem. Hauria de ser Torero, s'ha si gravat aquí. Jo també ho pensava, li falta aquí el toc tòpic del Torero. I la Penélope Cruz que feia Savillanes. Un bar de Mitja Gràcia... Beber que que vino, sé. comer jamón i follar. Clar, I tortilla patates. Ah, jamón, jamón. Que que <ríe> jamón, jamón. No sé, No mi em fa molta por aquesta pel·lícula, ja, ja ho he de confessar, eh? però bueno, anem a veure i la setmana vinent comentarem la darrera de Woody Allen. Anem per la següent. Cosa. ¿Qué me quieres decir? Eres mi chica. Te quiero, Jimmy. ¿Qué ha sido eso? No passa aquí no hay nada. Yo no he oído ladrar a ningún perro. Ni pasar a ningún coche. Nada. Aquesta pel·lícula que estem sentint al tráiler és Los Estranyos, de la pel·lícula de Brian Bertino, amb Liv Tyler. I l'esco de Speedman, una parella que arriba a una casa rural, després d'assistir a un casament, llavors algú truca a la porta. A partir d'aquí, poca història més. Corradisses pels passadissos, finestres que es trenquen i un grup de psicòpates enmascarats que els volen torturar i, finalment, assassinar sense cap altra finalitat que divertir-se. Algú s'ha fixat amb la màscara dels tius aquests estranys que entren? Sí, és un sac de patates posat al cap. Una és la de l'orfanat, l'altra és la del jòquer i l'altra era la de l'assassí de nip mm, això no fa que m'interessi ni un gran més per però película. vaig trobar curiós que les tres màscares, totes ja les hem vist bueno, tenen un però no són la de són... l'Orfanato és quasi idèntica, que és el sac de patates la de nip és la mateixa la, i la que canvia una sí. mica mm. és la de bueno, doncs... és un toc curiós que he volgut donar no, no, però està bé, és una bona aportació anem per la següent de les estrenes Es tracta de Quatro Vides, pel·lícula de Jay Hawley amb Kevin Bacon, Julie Delpy, Brendan Fraser, Andy Garcia, Sarah Michelle Gellar, Foles Wittaker i Kelly Hu, un, un dels descobriments de, de la Marta de, de, de fa temps. Hem dir que és un film de quatre personatges que representen la felicitat, la tristesa, el ple i l'amor. Emocions amb les que un proverbi asiàtic defineix la vida. El director és, és asiàtic. Els protagonistes són plaer, un gàngster que pot veure el futur, interpretat per Brendan Fraser, tristesa, una guapa estrella del pop que queda sota el control d'un capó del crim, que és la Sarah Michelle Gellar, felicitat, un corredor de borsa que busca una manera de sortir de la rutina que és el personatge que fa el Forrest Whitaker, i amor del Kevin Bacon, un metge enamorat de la dona del seu millor amic. És una pel·lícula bastant típica d'històries creuades. Jo la veritat és que no em sonava aquesta pel·lícula, però la veritat és que el repartiment és espectacular. Mm. Està molt bé el repartiment, sí senyor. El director el coneixem? No, no, és la seva primera pel·lícula. La seva primera pel·lícula. Sí, sí, sí. No sé. A veure... Home, em sembla una posta més ferma que no pas la de Los estranyos aquesta que has sí, dit. Sí, això que... sense cap mena de dubte. Que pot la pinta ser la, la basura de la setmana. No, ja t'ha dit que no, anem per la següent i ara em comprendràs. Sota el gran títol de Atrapado en un Pirado, una pel·lícula de... Oh, sí, sí. Eddie Murphy. Brian Robbins amb Eddie Murphy Elizabeth Banks, una comèdia esbojarrada Murphy fent eh, més d'un paper, com sempre, sobre uns extraterrestres de 5 centímetres d'alçada que han d'anar a la Terra a recuperar una cosa que, la veritat, més igual, no m'interessa gens del seu planeta. La nau que utilitzaran té l'aspecte físic del seu comandant, és a dir, Eddie Murphy, amb l'objectiu de tal de passar desapercebuts al planeta Terra. De manera... El cas és clar, la, la màquina, el robot aquell, que és Murphy, es mou de manera rudimentària... Eh, clar, s'acabarà deletant a ell mateix. Jo avui he descobert fi... una cosa, eh? He estat reflexionant sobre el tema, no ho dic ara per dir-ho. Les pel·lícules que porten el títol Pirado o Xiflado són basura. I Fumau? També, fumau també. Fumau s'hi costa bastant, Fumau i go i de... si diu loco... Mmm... Com fan la gelo loco? com fa l'Asia o loco loco, academia de policia però que... loco a domicilio però en serio que el chiflado i el pirado no n'ha sortit mai res de bo professor chiflado però Ué. aquesta també no, aquest, Eddie Murphy no. podria venir a Barcelona a veure si també li produeixen pel·lícules explica'l com Woody Allen sí, sí, jo crec que als Estats Units l'home ja també està bastant acabat a veure si sortien els de Uah, estaria molt bé vinga va, uh, anem per les uh, notícies calentes Doncs vinga, som i ben calentes, ben calentes, i sóc Horney, les teves notícies. Uh... Per quina voleu que comenci? Per la que suposo que direu que és falsa. No sé, tu comença, Jessy, no... Va, sí, uh... Frank Miller ha parlat com que està promocionant l'espírit i tot això, i com que Christopher Nolan no ha assegurat que faci la tercera part de Batman, li han dit a ell, si fos director de la nova entrega de Batman, eh, qui agafaria protagonista. I ha ja dit que Sylvester Stallone. Genial. És Aquest ho he... home de fer la tercera de Batman. Això estic estic d'acord. Eh? Sí, sí. Perquè, segons ell, m'encanta me Rocky Balboa, porque és un guerrero herido, exactamente lo mismo que Batman en el regreso del senyor de la noche m'encanta és Déu, Frank Miller aquí una música celestial i vamos, la clavem després pel·lícules més sèries com és Spiderman 4 i 5 fra... una pregunta, per, per, què, per què quan dius 4 i 5 dius en castellà i perquè... si no els dius en castellà la resta en català, no, no acabo d'entendre perquè per el, el que videoclub fas... que jo anava de petit que sempre alquilava en la quarta i cinquena part de les pel·lícules Uau. i hi havia un senyor indalús <laughs> que deia què que era, Gremlin 4 i 5 i se t'ha quedat ser, se m'ha quedat eh? <ríe> totes les seqüelles 4, 5, 6 molt bé molt bé en fi, pues això, a, a, et faré anar a un curs d'aquests de, de, de, de, de català, català. on digui-digui o oh, una cosa d'aquestes eh? continua? sí, sí va va, va, va. toby manquets quasi ja fitxat per Spider-Man 4 i 5 eh, pels quals cobraria 50 milions de és que pensava per un moment que el dia que la classe de català van ensenyar els números te la vas perdre no perquè no lo sabríem no, sí va vale. Sí que Jo ho he vist, jo he Amb anglès <ríe> també. Començo a amb... No... Va, Speedroman 4 i 5, va, vinga. 50 milions de dòlars. El guió està escrivint en James Van Bilt, que és el guionista de Zodiac, recordo. Uh -huh. I Sam Raimi tornarà a dirigir. I les rodarà en Es comença a rodar, si tot va bé, a la tardor del 2009 i estàs prevista l'estrena pel 2011. De, de, serà un desastre no, no, és, però... el guionista és molt bo tu has vist la tercera sí, sí, la tercera és, eh, sí, és fluixa però esperem que escolta, Raimi, hi ha alguna que el cal, deixin hi ha alguna sèrie de pel·lícules on la quarta millor hi la tercera? Godzilla sí, reflexionem sobre Star Batman Tric, Star Trek, per exemple la quarta, la de les balenes, és millor que la tercera en buscadés poc Va. però no és una comèdia la de les balenes però està bé, és una bona pel·lícula Bé, bueno. vale, això només passa amb Star Trek, d'acord. Vale, uh, Joe Roth, que és un home que a partir d'avui en cau simpàtic, i vosaltres també, vol produir la tercera part de la saga de Triple X. Però no existia això ja? Sí, vol bueno, continuar-la, una tercera part de Triple X. Va fer una segona, que, que no hi havia ningú de, de la primera sí, part. Sí, Samuel L. L. Jackson. Sí, però la resta... I en... Ja d'Indiesel feia un camió, al principi. Sí, que el mataven, no? Sí, feia... Eh, ah, Sí, doncs aquest gran senyor, el profeta, ha decidit que fa una tercera part i que vol reunir l'equip original, Vin Diesel i Rob Coin, perquè facin aquesta tercera part després del fracàs de la que va fer Ice Cube. Que jo jo di Rob Coin després de la mòmia si es plau, que pensi agafar-se la jubilació però de forma immediata. Por a eh? fences, que és lo que importa. Bueno, no molts, eh? Els Estats Units no molts, eh? aquí curiosament, n'ha fet moltíssims, més que Dark Knight. És brutal, quasi tinc més èxit la mòmia que, que el Batman, és, que és, és igual. És. és que és molt fosca queia d'en Batman. Que, sí, no es veu és, res. Es i... encentra la llanterna al cine, per favor. I, com es dirà, us heu estat preguntant. Home, el títol sí? és original. Triple X, el retorno de Chander Cash. Ah, que mola. Fa ganes d'anar-hi, ja. sí. Uh, després, aquesta també és bona després de l'èxit del Caballero Oscuro la foxa ha decidit que ell també pot ressuscitar una saga amb un personatge còmic i ha decidit fer una continuació de, de The Devil aquesta és la trola, aquesta no, no, és la no, trola això, de la setmana. Això ho he llegit jo, això ho he llegit. Clar, jo també vull tornar a veure Ben Affleck vestit de cuido vermell, no, la... o sigui, és un desig que tinc. Jo, jo crec que l'única manera de, de, de tornar a fer Daredevil és fer com Batman, oblidem el que va passar abans i tornem a començar de zero. Sí, però que primer perquè vam fer Electra ja. No, no oblidem Electra, oblidem Daredevil, fora. O sigui... No, no, n'han existit, aquestes pel·lícules. Sí, però diuen que Ghost Rider segur que té la seva part, eh? Home, esclar, Nicolás Cage... Eh... M'hi encanta, la subvencionarà a ell, sí, la pagarà sí, a ell. I ara que no té cabell, ja, ja ja no cal maquillatge. No, no, escolta, tu. I, per últim, la mala notícia, que és Watchmen, que retrasa la seva estrena fins al 2010, segurament, perquè tot està en judici pels drets que tenia la Fox, s'han passat a mans a Warner, i la Fox ha dit que les havia vengut els drets, però no per fer-ne una pel·lícula sinó per... És així, és així de trist, no per fer una pe·li Per fer una continuació del còmic. Per Dius, és que clar. no té sentit. No, no, diuen que els van vendre els drets, però no cinematogràfics, sinó sobre l'obra. Bueno, i, I si ara que aquesta gent perd el judici, què fan amb aquesta pel·lícula? Doncs clar. arriba un pacte de distribució, sí. de compartir guanys amb l'altra. Clar, clar, perquè és que si sí, no... No més. I això, el judici està previst perquè es faci a l'abril de l'any que ve i, esclar, es tenia que estrenar març. al març. Mm -hmm. O sigui que arriben a pacte o ens això... conformem amb el trailer. Això es pactarà abans d'arribar a judici, segur. Jo crec que també, eh? Mm -hmm. Segur. Arribaran a una mena d'acord, en parlaran, correnan molts de milions i ja està. Va bé. Poco després sigui un fracàs. Ah, nois. Hi ha molt poques possibilitats. Mm -hmm. De que, de que siguin, sigui un fracàs mm, jo diria que n'hi ha bastantes no, Watchmen no, fa molt bona pinta però però ha aquesta tota la, la que família, tot fet hores, o... tota la família és un públic molt selecte que ha. no, Mirar clar que Watchmen. no és per tota la família Watchmen, i moments tampoc per és 300 o... i ha estat un èxit no? però un jove adolescent de celebrar que veu tios musculosos, suats allò t'atreu a la taquilla Aquí no hi ha homes sudorosos musculats. Oh, ja, ja, ja. A tu t'atreuen bueno, coses molt rares. Sí, ara t'anava a dir. Edi Murphy, no homes <laughs> sudorosos... Són coses que m'atrauen. Veig la teva idea de pel·lícula perfecta, de Murphy a, amb, fent... Amb Ben 300. Affleck vestit de cuiro vermell. Això... Oh. Uf, Bé, Bé alguna registrar. cosa més? Eh, perquè s'està desmadrant el tema ja. No, no, no, no. Després ja parlaré més, que porto coses sobre sitges. Ah, I quan parlaràs més? Quan em... ah, vols que ho comenti sí, ara? Sí, comento-ho ràpidament, ah, semblava va. Semblava que em donaries una secció nova que seria Que ve sitges? <laughs> no, era perquè ho fessis dintre la teva secció. Ah, doncs no sé. pues ho fico la meva secció. Però, però ràpid, hauries de secció ser. Secció oficial perquè, esclar... fantàstic, que estan fora de competició perquè són les estrenes destacades. Que la primera és JCVD, que no és una marca de... de vídeo? Uh -huh. uh, que es tracta d'una biografia de Jean-Claude Van Damme. Caprò runteronitza i mateix i que això és, una això és mentida. No, no, no és és, sí, és, és certa, s'ha cert, anat. per internet de sí, la Sí, però és, és només el trailer, no hi ha pel·icula al darrere. No, perquè si vas a ser i marques. O sigui, de... Com què? Que si tu has vist o burro català que és com una mula però en negra, pues està molt bé. És el símbol de Catalunya. <laughs> el símbol informàtic català, no? Sí, molt en, bé. En tema. Perfecte. Ja està, ja està. Mas entès, vale. Ho pillo. A uh, long weekend. L'he aquí, eh? sí, amb el meu sí. anglès, com sense voler. Que és un remei de larga o fin de setmana que a mi l'argument m'ha encantat. Que és una parella en crisi que deixeix anar al bosc. Ella busca la tranquil·litat, ella es fica amb la natura. Perdona, has d'alligir tot això? Perquè és que estàs fora ah, de no, temps. Ah, eh? no. Si ho estic llegint superràpid. Ah, va vale, vale. I la natura es venja contra ell. Després Mongol, que és un biòpic sobre Gingis Khan, que ha digit en Sergei Bodorov. Pues no paraliza pelirrus, es que no interesa a ningú. És clar. mongol, aquesta és taxonomial, sós. És sobre de Mongòlia, fora, és. Ja? mongols. Escorre, deixem la secció aquí. Ja. Espera, que ara viuen les conegudes, Repo de genetic opera, que és de d'Arren Lind Bosman, que sortia tota la segona i tercera entrega de Sau, que és un musical obscur i tenebrista futurista. I això és interessant. <laughs> Plaguem, ja. Rock and rolla. Sí, aquest... pues aquesta no en parlo. Soy un Pelele. <laughs> Doncs pues aquesta m'interessa a mi. Però tothom la no coneix. Aquesta és la d'en Guy Ritchie, vale. no? És la nova en Guy Ritchie que recopila l'estil de Lo and Stock i Snatch. Escolta, i si acabem la setmana que ve, perquè estem molt fora de temps. Bueno. Vale, la setmana que ve acabes. Vale, Transiberian, The Warlords, The Informers i Cine de Déu, Doche. Mare de Déu. O si sigui, no, que, molt que vagin a la web de, de Sitges. Eh, no, Cinema, no, hi és, no hi és. Cinemasitges.com o però .cat. No, eh... no et va la descripció de les pel·lis. No, eh? no, no però ja surten en la llista de, de les pel·lis de la secció oficial. Però el d'en Jacint està molt més bé. No bueno. siguis pilota. Vinga, va, a Campos. Anem a comentar lo que hem vist de manera ràpida. Ràpida. Després, al final, la deixarem escoltar més, aquesta cançó, que és la de Wanted, que canta Daniel Elfman. No s'ho perdeu. Que també canta Daniel Elfman abans de, de composa cançons. No, mireu amb El aquesta ni... cara. Això és Daniel Elfman. Eh, és Daniel Elfman. Mira, per poc, ja veu el compositor de les bandes sonores de Batman, Spider-Man i, bueno, infinitat de Tot Black... Tot in Tot in Barton. I moltes altres coses. Bé, a mi ho han tret ràpidament. Eh? Hem d'anar una mica picadets. Sí. Eh, M'ha agradat eh, molt. És una peli genial, d'intre del seu gènere. És a dir, és una peli de... de per tius, eh? allò d'acció a tope, és bones i visualment molt atractiva Estàs parlant del gènere X quan has dit dintre del seu gènere no? Acció, és no, no, no. bones, jo m'he imaginat una pel·li sèrie és una pel·li sèrie. No, sèrie de bo. Trec a veure, de... és una pel·li divertida, per passar-s'ho bé, amb escenes inversemblants, però és per passar-s'ho bomba quan vas al cine. Jo ho vaig passar molt i molt bé, la recomano molt, si us agraden aquest tipus de pel·lícules, clar. Si una altra cosa, potser, clar, la Marta d'ella es pensava que anava a veure Vicky Cristina a Barcelona, i no, esclar, no, no és això. Jo no soc tan tonta, eh? Bueno, vull Ui, dir... Me no. no vas vendre la moto. Com sempre, no si hagués tingut l'Aram, em m'hagués fet una diagnosi... L'Aram no hi perquè havia llegit el còmic i... I el còmic que està molt bé. I en, en aquest cas, hi ha algunes obres, de, hi ha algunes pel·lícules que com més se separen de l'original, pitjor. Mm -hmm. I aquesta... Pitjor, per però Marc Milar, guionista del còmic eh, ha participat en el guió de la pel·lícula bueno, ha potser ha cobrat i, i ha dit, bueno, va, no, no, no. Potser, no sé, ha triat l'Angelina Jolie però paper. hi diàlegs que són del còmic ho estàvem comentant fora d'antena abans vull dir... sí, jo no dic res, jo no conec el còmic jo sé el que vaig veure i el que vaig veure és a veure qui la té més grossa i és pel·lícula per tius sí, sí, això estem d'acord, a mi m'encanta i que a mi em va avorrir si havia, si vista, vist, no, havia tant tant? vist el Che la setmana abans que és una pel·lícula fantàstica, el... molt ben feta. A veure, feta. Però anem, mateixem tampoc n'hi ha de Tost, passem de Toston Don Che Guevara, a, a Tonteria, el 15, que és guante. Jo ja dic que a mi m'agrada veure pel·lícules senceres. Eh? Això que han fet amb la pel·li del Che m'ha tallat molt el rotllo, perquè he vist mitja pel·lícula i m'han fet fora. Em t'impeu i de quins mesos. Sí, esclar, però cinc hores de pel·lícula... Final, no? No, no, escolta'm, és igual, El senyor dels anells dura quatre hores i la gent l'ha de veure, no? Per què no es pot estrenar una pel·li de hores? Ets el senyor anells dura 3 hores i... L última dura 4 hores. Què eh? dius ara? Sí, senyor. 3 Tre hores... Entenem 3 dies. Doncs a mi passa molt ràpid, eh? Clar. Va. I a mi aquesta guanta durava quan? Ni dues hores? No. no, no, no. I bueno, no. se m'estava fent llarguíssima. No, no, és que és molt por criaturas, a mi ho entén, no em agradar. Ho va. sento, però... Va. Va. Jo però, recomano una, una com... mica de... Una pel·li d'acció jungler cristal, això no. Camillant de pel·lícula. Uh, bueno, la del Txer, Marta, crec que volia uh, dir alguna cosa, va. Doncs jo anava amb la idea de... equivocada d'en Jacint, Quintustón, que ara em toca veure, però, ostres, la veritat és que ja des d'inici... A mi m'ha agradat molt. Està molt ben dirigida, el so de Veracufà de conya i el Benicio del Toro és Òscar segur. Fa fantàstic. És Òscar segur. Mm -hmm. Ja està. És un bon... I per cert que el l'actor que fa de Fidel Castro és molt bo també. El, és que el, el clava. Sí, sí. De veritat que jo l'aconsello. I tu ara has vist El tren de les 3.10. Jo he vist El tren de les 3.10. A mi em sembla un exemple de cinema clàssic és un remake d'un western ja que es va fer fa la tira d'anys i la veritat és que està molt bé pocs trets, o sigui segueix una mica aquesta tendència ara dels westerns de ser més aviat tranquils i que, hi hagin, i que no hi hagi gaires trets Era. i gaires explosions la gent no es confongui eh, no és la, la de la de Jesse James Vull dir, té un ritme molt més accelerat que aquella eh? ah sí, sí, sí, a veure, tampoc és el de la mort mm. de Jesse James sí. per el covarde de Robert no sé Ford, què, Robert sí. Ford I, però realment tota la pel·lícula són dos personatges parlant a ratos perseguint-se, ratos disparant, ratos fent explotar dinamita, però bàsicament és la, la combinació dels personatges. Al final em sembla una mica inversemblant, trobo que fins i tot, tot i que la pel·lícula dura dues hores, els hi ha faltat una mica de temps perquè entenguis ben bé el canvi de personalitat d'un dels dos, a mi no m'acaba de sí, convèncer sí, allò és un... Mm. Eh que sí, sí jo també ho vaig trobar mm. falta, no sé, ja ja va bé, ja funciona perquè ells dos al final trobo que tenen molta química sí, sí però una mica massa inversemblant però bé, va recomanem moltíssim la veritat és que em va passar molt ràpid sí, la veritat és que és una pel·li que no ha anat a veure gaire ningú és una autèntica pena oh, és que s'hauria d'haver estrenat ja fa un any i suposo mm -hmm. que han esperat, ara Kristen Bell és més popular no Clar. sé i tu ja sempre hi has vist el Cavallero oscura després de... que l'ha vist ja tothom. Ja. Sí, jo vaig dir... O sigui, anés tancant eh, i tu allà... Anava més barat a l'entrada. Bé, i, sí. I, i què tal, què tal? Ràpid. Va, està bé. Ja està. És ja es, es comentari Marta. Es, va, està va, està bé. Bé, bé molt bé. bé. Em sobra la veïtat de les coses, però està bé. Sí. bé. De meitat de pel·lícula per endavant o de meitat de pel·lícula per endarrere? Ah, molta o sigui, paia. principi ha, o al final? Molta paia a l'argument. Molta tonteria. Que no m'oporta res. Més Explosions. No, perquè està molt mal filmada les explosions tampoc No, no, a mi hi ha moltes subtrames que ens sobren el japonès en sobra el traïdor dins de la policia en sobra la mort d'un dels personatges entre cometes, en sobra perquè tampoc m'aporta res Només que t'ho veus a venir Home, però veure, per l'amor d'un dels personatges no pot és un detall sobrer, és un detall no, important No t'aporta res, a la pel·ícula no t'aporta absolutament res si no mires fredament no t'aporta res home, t'ocupa espai per re igual que el personatge és t'ocupa espai per no, re home, però dona una certa profunditat a altres aspectes de la pel·lícula, a la, mm, pel·lícula. En en la seva vida familiar diguéssim a Tot veure, sí. el canvi de porta coses, fotem. El canvi d'un dels superruïns no s'entén sense la desaparició dels personatges principals Correcte. Mm. home, Jacint bé, deixem-ho aquí, uh, anem a veure què s'ha estrenat als Estats Units el que més dona als Estats Units el box office Doncs aquesta cançó sobre la banda sonora de la pel·lícula que ocupa la posició número 5, és aquest Tropic Thunder que arriba d'aquí dues setmanes, dirigida per Ben Stiller amb 5 setmanes, 102 milions dòlars, tot un èxit de la segona pel·lícula dirigida per Ben Stiller. A la posició número 4, The Woman, entrada la setmana amb 10 milions de dòlars. A la 3, Right to Skill entrada la setmana amb 16. A la 2, Tyler Sperry, The Family, The Prize, entrada la setmana amb 17 milions de dòlars. I també entrada la setmana, la posició número 1, Burn After Reading, entrada la setmana i ja ho dit, amb 19 milions de dòlars. Anem rapidets. La darrera pel·lícula dels Coen arriba a la primera posició de la taquilla, Burn After Reading, que marc després de l'air és la història sobre un disc que conté les memòries inédites d'un agent de la CIA que arriba accidentalment a les mans d'una parella que en voldrà treure profit. Els Coen tornen al thriller amb tocs de comèdia. Els protagonistes són un luxe. George Clooney, Brad Pitt, Frances McDormand, John Malkovich, J.K. Simons i Tilda Swinton. La nota mitjana de la crítica és una B. El Roger Avera, del Chicago Sun-Times, diu que és una comèdia esbojarrada, ocasionalment esdevé alguna cosa més. La nota és una B. La Magnola Dargis, del New York Times, diu que és snob previsible, una comèdia que s'agrada a ella mateixa. La nota és una C. I al el USA Today, la Clàudia Puig, diu que després de la violenta no espais a viejos, els Coen tornen a la bogeria misantròpica. La nota, una B. Home, a mi aquest també molt de gust. Jo sóc molt fan dels Coen. Sí, però jo trobo que també és una pel·li que fa pinta d'agradar-se ella mateixa, eh? una mica d'oceans i levan aquestes coses, que és una pel·li d'amiguetes, eh? Mm. Sí, jo ja i Àngels Cluny, vull dir... Ah, Cluny, Brad Pitt... La resta pot estar bé, no? Sí. Ah, bé, és igual. Com si parlen de no sé, fosquitos. És que a mi em va agradar dels Coen, fins i tot aquella que, que ja sortia en George Clooney, que era amb les la Carcerinzeta Jones, sí, sí, sí. que eren era, dos advocats. Cruelda Intolerable. Cruelda Intolerable. Sí, jo eh? ho vaig passar bé, amb aquella sí, sí. pel·lícula. Vaig trobar que era un cinema clàssic d'aquest de Hollywood de, de Guerra de Sexes. En el segon lloc tenim el rei de la comèdia eh, afroamericana, Tyler Perry, amb Tyler Perry, de Family of Preys, que aquí no coneix ningú, però que és un ídol de la comunitat afroamericana i totes les seves pel·lícules arriben a les primeres posicions. En aquesta ocasió, dues famílies de diferents classes socials es barregen en l'amor i en els negocis. La protagonista més popular és l'actriu Alfred Boudoir, al tercer lloc l'ocupa Right to Skill, un desafortunat thriller protagonitzat per Robert De Niro i Al Pacino, amb dos en hores baixes, i molt lluny de, de l'estat de forma del padrin de dos Ihet, on també coincidien. Dos policies a punt de retirar-se han de resoldre un darrer cas lligat amb un cas del seu passat. Un assassí en sèrie mata aquells que han escapat del sistema judicial. En són una mica d'exter, això, però sí. endolent es veu. Però una tot... cosa que consti, eh? Hit era una caca. No m'ho ah, podis al mateix sac que el Padrino 2. No, no és una Michael Mann és boníssim. És una bona pel·lícula. Michael Mann té coses que estan molt no, bé. No, no, no, tot el que fa és no sort. És no n'és una, Bé, ara no ens atreiem un debat de hit. A la nota mitjana de la crítica és de 100 menys. El Chicago Tribune, Matt Pace diu que és freda com el gel, perdó, freda com el gel, infernalment avorrida, la nota 1D. I la Jane Seymour de Los Angeles Times diu que en grans pistoles Robert De Niro i Al Pacino en pantalla, el guió d'aquest thriller policial no està a l'alçada del seu potencial. Anota una C. Finalment, en el quart lloc, la comèdia de Woman, amb Mc Ryan, Benning i Eva Mendes. En un Manhattan dominat pel món editorial, la moda i les finances, trobem a Mary, una dona moderna enganyada pel seu marit. El suport de Mary amb la seva millor amiga Sylvie, fins que Mary descobreix que Sylvie ha fet un pacte de caràcter faustià la nota mitjana de la crítica és de 100 menys el, el Roger Eber del Chicago Sun Times diu que és una pel·lícula ben feta ben escrita i ben interpretada atenció, una altra nota de, dels crítics es diu que és el monstre de Frankenstein d'una chick flick. Chick flick, per aquells que no ho sàpiguen jo no ho sabia, ho he descobert, és la típica comèdia romàntica que agrada a les dones i que els homes odien és a dir, un exemple, Taima i Luís French Keys. Sí. Home, Teoma Luis de romàntica en té poc. Um, una verano en la toscana, aquella dels dos cuiners, de viciosa Marta... Coses d'aquestes, en... tia. Chics flics. I filmcritic.com, Chris Kevin, diu que aquest film em va fer plantejar durant deu sòlids minuts introduir el meu cap en un tanc de piranyes venezolanes de ventre vermell. La nota una D. Una cosa, li va estimular la creativitat, aquesta sí. pel·lícula. Sí, sí, a l'hora d'escriure s'hi va lluir, l'home. Sí, sí. Haurem de seguir aquest crític, eh? Chris Kevin. Mare. Ens agradat. Film crític. Doncs, ara sí, Marta, preparada, anem per les xafraderies. Les intimitats de les estrelles al descobert, a les xafraderies de Hollywood. No sé, no sé, aquí, aquí hi haurà un guantet, eh? allò de... Bé, bueno, acabarà fatal això, ja ho veig entre aquí, que s'estan parallant avui l'Aram i en Jacint. Marta, va, comença, posa pau. Um, germans. Germanes. Guardeu lo que teniu entre mans. <ríe> I això l'Aram que s'ha tret d'aquesta cosa. Però... Tota negra I, i llarga. I me l'ha ensenyat, juguint-la, no sé. Això no, no és sèrio. No juguis amb aquestes coses. Bueno, expliquem, perquè l'audiència es pensarà que estem... És un pal així dur. Bueno, diguéssim que és un, un pal de micro, ja està. Pal de micro sí, ja està. amb el qual t'està sí, amenaçant jo no, jo no penso parlar a través d'aquell micro <ríe> Pren, Silenci Nens, calleu, sisplau Vinga. Els protagonistes de NipTac volen un augment de sou, jo també Clar. però no tinc aquest poder Els actors Julian McMahon, Dylan Walsh Julie Richardson, Kelly Carson i Roma Mafia M'encanta el nom d'aquesta noia Uh -huh. uh, estan negociant amb els productors sobre un substanciós augment en la seva nòmina per treballar la sèrie que ja sabeu que va de cirurgians plàstics suposadament les estrelles de Niptac volen un xec de fins a 250.000 dòlars per episodi per episodi, va, cada un va, tant, eh? sí. però només uh, aquesta quantitat la demanen McMahon i Walsh ah, són els protagonistes sí. Sí. llavors hi ha Richardson uh, Joel i Richardson que demanen un augment que no, sabut, no, no ha transcendit sobre els 100.000 dòlars que guanyava l'any passat per episodi. Què passa? Doncs que aquesta setmana han començat a rodar la sisena temporada i estan demanant calés. Ja, yeah. bé, bueno, normal. L'unpipat que tens que el producte és una cadena petita. Sí. És la FXLEA. -E -E no en... sé, sí, és una cadena de cable. Sí, si no és que una... clar, tampoc és l'audiència que arriba a tenir. Clar, però hi ha cadenes i cadenes de cable. Hem de pensar la distribució de DVD i tota aquesta sèrie de coses. A veure. Doncs uh, ja seguiré la notícia, a veure si ho aconsegueixen. Um, anem per una que fa morbo, us farà morbo. Megan Fox, protagonista femenina de Transformers, confessa que va sortir, no sabem què va fer, amb una stripper. Una stripper. Mm -hmm. Femenines, les dues, sí. per tant. Sí. sí. L'actriu... Ara m'estàs... Uh, L'actriu Desconse... està desesperada per aconseguir-ho i que li facin una mica de cas, sí. ja t'ho diré. L'actriu ha desvetllat que va quedar amb una stripper, ho russa, ah. només una vegada i nega que sigui lesbiana o bisexual. Tot i que ha fet unes declaracions molt animades sobre els seus gustos, com per exemple que se sent atreta per Olivia Wilde. Qui és Olivia Wilde? No ho La ho Trece de House. No, va, i, ah, qui no? sí que ho sabem O no? oh, que està obsessionada per Jenna Jameson, una actriu rossa. Oh, aquesta extrema. la conec jo El gènere que, que sí? toca me'l conec bastant bé Però sí. la Jenna Jameson ja té una edat Sí, sí, sí és I, ja un no clàssic es, Ja no es dedica a sí. aquestes coses Doncs que aquesta no, noia us, a si una... No sé, perquè jo aquestes coses no les segueixo Jo però, sé però... Ja, ja, ja. però Digues Marta ja més ja que en Jacin està molt interessat, eh, estrenarà una pel·lícula eh, que es diu "Zombie Trippers. Ah, molt bé. Sí, ja hi haurà tràilers per internet i hi cartell. Però és una pel·li sèrie? O... Sí, sí, és de ciencia ficció mm. sèrie Z. Vale, vale. Però jo no ho segueixo, aquest tipus. De. Molt bé, no, què va. La protagonista femenina de Transformers admet que va quedar amb les Trippers després que el seu xicol la deixés. Tenia 18 anys en aquell moment. La ballarina russa per a qui ho saber, es diu Nikita i treballava a Bodyshop. Però que no sap que és una gent secreta. Sí. No pots dir Nikita i ser només estripe. Sí, no. Hi ha, un, hi ha un director rus que es diu Nikita Mikhailkov que, que va guanyar l'Òscar. Sí, I ah. en Nikita Nipon, va, que tots va fer una sèrie. <laughs> Vé, prou. Ja n'hi ha prou, eh? Va, Marta, plau. Felicity Huffman declara Longoria està grassa, no embarassada. Clar, però s'ha engraixat, per la, però, és, és, és, però no s'han engraixat expressament per la cinquena temporada, li han posat no, coixinets... Sí, no. Però està grassa? No, jo, jo l'he vist en una fotografia sí. i jo no he vist ni un gran caliçó abrida lloc. Serà de menjar xocolata d'aquesta del, dels frigos? No, el que no, passa sí. que la cinquena temporada de Mujeres Desesperades representa que s'ha degradat molt de, després de cinc anys i... Ja bueno, ha tingut fills. Clar, li, li han posat així una mica d'efectes especials, no? Doncs Huffman ha posat fi als rumors que la seva companya de repartiment a Mujeres Desesperades, Eva Longoria Parker, està embarassada i ha insistit que tan sols s'ha engreixat una miqueta. I continuem amb Eva Longoria perquè se l'ha vista sortint dels estudis Marvel carregada amb còmics. S'especula que estaria buscant formar part de la propera pel·lícula de Vengadores? Sí, sí, sí, sí. jo ho he vist. Que era un també. dels còmics que duia o potser només diu en buscava alguna cosa per llegir. Però bueno, alguna cosa per llegir també pots anar al quiosc i pillar-te la guia telefònica. No cal nada, que no. No, no, no, milló, milló, els folletos del líder. Ja està. No, no cal anar a la 5a avenida al 711 en de, de Nova país. York a buscar mateixos dibuixos i mateixa quantitat de text més o menys. Sí. Vale, diuen, que, que, sí. diuen, que volia fer de Avispa. Pues sí, li pega. Jo crec que li va, li va el paper i va. Espija per sona que li diu una mica el rotllo. Sí, li va, li va. Molt bé. Continúo. No. Notícia freak. Eh, Rumer Willis sentia adoració per Stone Catcher. Aquesta notícia em... és allò que et fa posar la pell una mica així. Sí. És, eh, fa una mica d'angúnia. Willis, que és fill de Bruce Willis i Demi Moore, eh, qui ara és la dona d'Eston Catcher, m'he anat seguint. No? Mm -hmm. sí. Ara, Rumer ha confessat que tenia fotografies i pòsters de Catcher a la seva habitació penjades a la paret fins que la seva mare va començar a sortir amb l'actor objecte de la seva devoció. Uh, Romer ha declarat que la seva mare li va trencar el cor quan va començar a sortir amb Stonecatcher. Tenia 15 anys llavors, ara han passat 5 anys, però bé, diu que poc després ja li va perdonar perquè va veure que Stonecatcher estava realment enamorat de la seva mare i clar, okay. després s'hi va a casar. Jo he preguntat, aquest noi seria més normal que tingués pòsters d'enxerint Jolie a les habitacions 15 És es que és una, una, no noia. Es una, es noia. una noia. És una noia. És una noia? Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah. Ah, jo és ara vist ara una, una fotografia de ah, noi. Un és una mica un manot, tampoc et diré ah. que no. Ja deia jo. I es, I es diu... Rumer. Rumer. Molt bé. És clar, és que amb aquest nom, poc que sap si és homo és Joan, Pere, Marta, Maria, això són noms. Ah, que sí. Sí. Uh, I una de, de... No acabo, eh? Una de tètrica, Natasha McElhon. Si entro més a cim. La dona de... Uh, Californication. Sí va rebre un missatge del seu marit 13 minuts abans que morís d'un atac de cor just a la porta de casa seva. L'actriu estava rodant a Los Angeles quan el seu marit, cirurgià plàstic, que es diu es deia Martin Kelly, va patir un atac de cor el maig passat i va caure a les escales de la casa que la parella a Londres. L'actriu està embarassada del seu tercer fill, amb em... Kelly, i ha desvetllat ara que Martin li va trucar minuts abans, va sortir al contestador i li va deixar un missatge. Quina notícia més xunga, Marta. Sí. No malament. No. Però marit o exmarit? És que jo havia sentit que era exmarit. L'IMDB deia company. Mm -hmm. bé, bé. A més, li va trucar dient que estava molt emocionat pel tercer fill, que no podia esperar a veure-los. Oi, que xungo. Sí, sí, sí. Ah, Acabar així tampoc. No acabo, no acabo, ah, ah. no acabo. Alegre. Ens alegrem perquè Xulo s'ha casat. Molt bé. Xulo? Txulu, de ah, xulo, d'Star Trek. Ah. Jo també havia entret xulo al principi. George Sakey. S'ha sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. vale. casat sí. amb, el, amb la seva parella, que és també el seu agent, Brad Altman, que porten 20 anys eh, junts. I Jura va fer de dama d'honor i Chekhov de padrí. Molt bé, i m'han sortit fotos per tot arreu d'aquest casament. Estat... Per tot arreu d'on ah. de tu mires, perquè això sí. no n'he vist ni ah, un. Això, el diari, no l'Avantguàrdia, el periòdico. Escolta, ha estat això molt mediàtic. Sí, sí. I tinc un altra per acabar ja. Uh, Kate Hudson, també me n'alegro, refa la seva vida... Hudson està agraïda per l'amistat de Chris Robinson, el seu exmarit, perquè així sí, el seu fill, Ryder, de 4 anys, és feliç. La parella va trencar el 2006, després de 6 anys de matrimoni i després de nombroses relacions fallides amb personatges com Owen Wilson. Sí, ah. de... Amb ell no podia ser feliç, no? De qui no? no sabem res, encara. Jo segur sí, que Armstrong. Uh, aquest torn al tour. Sí, sí, increïble, la bestia. Eh? Hudson està vivint amb Robinson i el seu fill a Califòrnia. No sé quina mena de pacte tenen perquè si és exmarit i està vivint junts, ho fan pel, pel nen, en fi. Però diu que és la solució correcta. Doncs me mm. La solució correcta seria que Kate Hudson tornés a fer alguna pel·lícula decent de veure. Això perquè també seria... seria sí, sí, està, i... està a punt d'estrenar, eh? Sí, però no vol dir que, que sigui decent. Ah, ah clar. No. Fa de... de bitxa. Bueno, o sigui... <ríe> a bitxos dos! Fa de formiga! Fa de bocada d'abucada una mica d'aquestes, ehm, um, carrassen amb els tius, uh -huh. Sense miraments. Exacte, Diu bitxo, que estava una, bitxo, una bitxa, clar. Estava una mica farta de les comèdies romàntiques i que Nosaltres també. I que en aquesta agafa un paper més de, bueno, aquí te pillo, aquí te mato, jo sóc Kimanu i bicha. Molt bé. Don, si us ha semblat bé, anem ràpidament a l'espai de tele. sèries han obert als 40 minuts. Doncs posem música de Dexter per parlar de les novetats en sèries que presenta 4 entre aquesta setmana i la vinent, perquè aquesta setmana ja comença la temporada la quarta temporada de Medium. 4 uh, amb nous episodis en els quals doncs, uh, la sèrie que està molt bé arranca amb, amb un punt molt interessant que és on va acabar la tercera temporada amb el secret de, de l'Alison al Descobert no? per tant a veure quin joc donarà a, a, a la sèrie a partir que ara doncs, tothom sap que, que té poders adivinatoris no? un, un secret Ignasi, sí. només tu mires aquesta sèrie no, no, no, la Marta també la mira ah, perdó. i la meu mare i la teu mare. Imagina't, -te. no, és, és una sèrie molt bona, i t'ho dic en sèrio. Ens poses que una sintonia de Dexter i comences a parlar de medium. Perquè Dexter, perquè Dexter, la primera temporada va passar a 4, aquest estiu va anar molt bé i ara decideix estrenar la segona, eh, serà dimecres de la setmana vinent en prime time. Per tant, veurem a veure com li va al Dexter en prime time i no jo més tard a la nit. Jo diria que venirà molt bé. Sí, més la segona temporada és esplèndida. Com ho saps? però l'he vista. Eh? Ah, molt bé, no? Tu també, no? també l'has vist, eh? L'ha vist tothom, em sembla, El burro català. Eh? Això, el burro català. Fins que el burro... El... Jo no encara, mola. la veritat és que encara no l'he vist tota, eh? però a més a més és molt corteta. no? Són 13 capítols o una cosa 12, així. 12. 12, capítols. Igual que no primera, són... No són gaires. Uh -huh. Perquè també és un canal d'aquests... Sí. Uh... Esclar, els capítols també són més llargs, són de 50 minuts. Sí, sí home, és d'HB o no, Dexter? Uh, no, és Showtime, Showtime. que és l'altra gran cadena de cable. mm uh -huh. No, no, la veritat és que des d'aquí ho recomanem moltíssim. I també la setmana vinent, 4 estrena els dimarts la... els capítols eh, després de la vaga d'Anatomia de Grey, de la quarta temporada, que són sis capítols que encara no els havien vist, i la gran novetat serà que després d'aquests sis capítols, 4 estrenarà la cinquena temporada de la sèrie que s'estrena aquesta setmana als Estats Units. O sigui, res, un mes i poc després de l'estrena als Estats Units podrem gaudir de la cinquena temporada d'Anatomia de Grey. Sembla que n'estan aprenent crec que sí, bé, bé, bé això. aquest és el camí que s'han de seguir si volen evitar descàrregues eh, els burros catalans i, i no tant catalans i això. Doncs, eh... aquesta seria una bona solució exacte, aquesta és la solució no com la primera que estrena bueno, estrena reposa la tercera temporada de Perdidos, la dos dius, per què? Però ja l'heu passat, per És què no passeu la quarta? En teoria deia el diari que avui estrenaven però m'he mirat els títols dels capítols que no, feien no, no. i són els tres primers de la tercera Sí, aquesta setmana han passat els, passen els, els de la tercera Sí sí bueno, ja a partir d'ara, doncs, llavors suposo que quan acabin passaran els de la, els de la quarta no esperem perquè si no ja pot ser increïble. Sí, perquè sí. estan perdidos. Clar, és això. és veure, que no tenen ni idea del que tenen. Veure, ràpidament, alguna cosa que voleu comentar? Això molt ràpid? Heu, com heu vist el Sin Cita Prèvia? Sí. I què? Uh, no és tan bona com a Anatomia de Grey. A mi m'agrada, perquè Anatomia de Grey comença a carregar. A mi una... em, em carrega Anatomia de Grey i he vist un parell de capítols de Sin Cita Prèvia saltats i va semblat del rotllo. Una mica més madús si vols, però de és rotllo. És més per diria jo. Anatòmia de Grey és més allò adolescents eh, madurs. I... No, Anatòmia de Grey va començar bé i ara és un rotllo ah, és, és increïble. Un... Anatòmia de Grey és més rosplays eh, posat al dia. Sí, escolta. Sí, sí, metges amb bates, però és més rosplays. A mi, qui em salva a vegades l'episodi és la... La... la cap de residents. La negra. La Bailey, la Bailey. La Bailey. Ah la també, no? A mí m'salva moltes coses aquella dona. Qui? Bueno, personatge, la la, Isi, la Rosa, Rosa. home, ah, sí. la... sí, sí. personatge és una mica tonto per això trobo. Sí, la fan és molt nyonya, no? La fan sí. fer molt sí, sí. figaflor. Ella està bé, però van. Ara hem preparat? Sí, quan vulguis Vinga, doncs anem als còmics.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 Com vulguis, M'encanta la sintonia que m'ha posat ara, eh? És, a, és Iron Man. Tony Stark amb el whisky al cotxe. És veritat. T'ha falta el whisky, però bé, la resta és igual. Que la resta és exactament igual. Bé, començarem no amb Iron Man, sinó amb Batman. Uh, Batman ara protagonitza una nova sèrie que es diu All Star, Batman que és una sèrie on el protagonista és en Batman i aleshores van apareixent diversos personatges secundaris. Doncs en el número 10, el All Star Batman and Robin el guionitza Frank Miller i dibuixa Jim Lee, un equip d'autèntic luxe, a la Recordem, veritat. Recordem, l'home que ha dit que vol que Sylvester Stallone sigui Batman. Sí, però ell amb el seu personatge el no el fódeu quan el profeta, des d'aquí li hem de dir el profeta. I aconseguir que Jim Lee torni a dibuixar, doncs la veritat és que té el seu mèrit. Doncs bé, tot l'allestar Batman and Robin número 10 l'han hagut de retirar un cop ja el tenien distribuït a les botigues. Per què? Perquè als Estats Units hi ha la costum de que quan un personatge diu un insult o alguna paraula malsonant o que no es pot dir aquí el que es fa és escriure en caràcters d'aquells estranys, parrilla, ah, arroba, no sé què, no sé sí. quantos doncs allà el que fan és tatxar-ho a sobre el guió què passa? Que en aquest número, la teixadura és d'un color massa clar i es pot veure el que hi ha a sota. Però això no, era, vols dir que no? Ho han fet intencionadament? Això és o... publicitat gratuïta. Jo tinc les meves sospites allò. Ostres, quina casualitat. Frank Miller i Jim Lee en un còmic de Batman. Què podem fer per crear per sortir a les notícies? Pam. L'editorial, evidentment, ha demanat disculpes, associacions de pares escandalitzades, botigues que, en teoria, han d'agafar i retornar els números. L'editorial ha dit textualment, eh? que els cremin els números ah, i que en fora. tot cas ells ja els pagaran. Què ha passat? Que moltes bodigues han de dir, sí, sí, sí, nosaltres ja els cremem, però només heu d'entrar a ebay i buscar All-Star Batman and Robin número 10 i veureu preus que arriben fins als 120 dòlars. Per anem, número 1. Fa nomen jueves, això, eh? sí. Exacte, rotllo jueves. Per cert, tenim unes declaracions de Frank Miller al respecte. Ell diu que no té ni idea de com ha pogut passar una cosa tan horrible, que és una d'aquelles coses terribles i glorioses que passen de tant en tant al món de l'edició i que ell no volia que passés això que, per suposat, ha sigut un error ara. Com que ha passat, si plau que n'hi guardin tres còpies. Sí, clar. Amén. Lo ha dit el profeta. Molt bé. Per tant, ho veurem de fer-ho. I ell ha dit, eh, en, el, en el periodista que el va entrevistar, havia dit, digue'ls als, als jefes de DC que no destrueixin les còpies, sisplau. Els hi rogo que no les destrueixin. El o sigui, el mateix autor, la veritat, és que m'havia fet certa gràcia. A veure, i les paraules serien del rotllo jodido, culo... Hmm... Cuidado. Vols que fiqui el pitu? Tens l'efecte pitu? Ja vale. està. Que, ja, hi, hi, ha nens, hi ha nens escoltant la ràdio a aquestes hores. M'estava regalant dels americans i les seves manies tontes i ara jo tinc aquestes mateixes manies aquí. dic en anglès, digues els insults en sí. anglès que la gent no ens l'entendrà. Vale. A veure... El, si m'apregui insults en anglès, podré dir? Sí, És sé. que ni tan Va. sols jo tinc molt segur què vol dir Diquat o sigui... Um, veus? Que jo no, tampoc no l'entenc. Asshole, aquesta sí que as ve, vol dir. Asshole, sí. Shithead, també. Sí. Fucking ass, fuck, fuck, fuck, fuck. Copulació, Fa, copulació, fuck surt... copulació, copulació, <ríe> copulació. No és que... Cap... Surt moltes vegades, de veritat. Bé, doncs, en tot cas, eh, ja ho sabeu, si voleu una versió del Batman així una mica en de tot, neu cap a eBay. Surt Robin a l'escena? Fuck, fuck, fuck. No, Robin. no surt no. Batgirl. Ah, Porto ah, aquí unes imatges alerta. que et podrien interessar. Sí, però per els dibuixos no... no... Home, són dibuixos de Jim Lee. Sí. Bé, en tot cas això. Si esteu interessats, doncs cap a eBay. Molt bé. Porto alguna notícia més. S'han donat aquesta setmana els premis de la crítica, la 8N i els premis de la crítica, que són uns premis que dona la revista Dolmen i que es donen cada any a la clausura de les jornades d'Avilés. Mhm. Uh -huh. I anem a fer un repàs així una mica ràpid. El millor dibuixant estranger Mark Buckingham per Fabulars, una sèrie que ens encanta. Ja des d'aquí diem que molt bé. El millor guionista un estranger uh, Brian K. Bauhan per I e último hombre que també ens sembla molt bé. I hauríem d'afegir Ex-Màquina, que és excel·lent. I Ex-Màquina i els números que havia fet de Runaways també estaven molt bé. La uh -huh. és que Brian Cavalcant té coses molt xules. Millor yeah. dibuixant nacional, Kim per Horn Història Universal 2. Què? Ens n'alegrem moltíssim. I sí, i tant, i tant. dibuixant nacional. La veritat és que Kim Bou dibuixia collonotament. Sí, però doncs... no m'ho esperava. No, no, el el, el tenir-lo tan proper, no ho sé. No... No, està bé, està bé. Tant. No, no, ens alegrem, alegrem, Ens n'alegrem que... moltíssim i el millor guionista nacional, Paco Roca per Arrugues, que també se n'ha endut un altre premi um, se n'ha endut el premi també a la millor obra nacional, o sigui, no, mi millor guionista i millor obra. Aquest ja no coneix ningú, Paco Roca ja. és que amb aquest nom, què vols? Jorge, després bueno, que no tinc ni idea. El, aquesta roga s'han ha, anant per la passàngia llocs bastants serios que n'han fet crítiques bastant bones. No com nosaltres que. Ah, no, usaltres que... <ríe> Nosaltres, si no ja t'he tacuat sí. ara, ara, no fa fa fa copulació, copulació. Per <ríe> nosaltres guantes. Millor obra teòrica, prèmia la millor obra teòrica per al nostre amic Toni Giral, del TV o a manga. Molt bé, molt bé. De Toni Giral. Doncs, prèmi tot una carrera de l'autor estranger per Jean Colin. Mm -hmm. un dibuixant que, correcte, un clàssic i per tota una carrera autonacional Purita Campos que jo Purita diria que feia Campos? els còmics aquells de Lucy, Lily o oh, Esther li... pot ser ah, de aquest rotllo sí, què passa? No, per nenes de... els còmics aquests molt femenins sí. ja està ah. ni positiu ni negatiu, femení mm -hmm. i aquí qui vulgui posar-hi alguna connotació doncs ell mateix mm. o ella mateixa, o ella mateixa. Sí, perquè dient ell mateix sembla que us exclogui a totes, no? Eh, eh, eh, que queden, poc, sem... queden pocs minuts! No, no entrem en membres, no entrem aquí anem en polèmica. Per feina. Anem per feina, va. Una notícia que m'ha fet molta gràcia, que és que Richard Corben, un dibuixant-ho que la veritat m'agrada molt, un uh -huh. clàssic d'aquests, que a més a més l'heu pogut veure en pel·lícules d'animació com Heavy Metal, uh -huh. que és un clàssic, doncs dibuixarà els còmics de Conan una miniserie de Dark Horse. La veritat és que trobo que pot quedar molt bé, perquè Richard Corbett té un estil així salvatge, una mica Com primitiu una, ja. i tot, mm. i trobo que li quadren el personatge. M'ha agradat, m'ha agradat la idea. <coughs> I una altra idea que em sembla molt interessant és la d'un aficionat a Calvin i Hobbes que ha de començar un projecte de pel·lícula dedicada a Bill Watterson, que es dirà Dear Mr. Watterson recordant que Bill Waterson era l'autor de les tires de Calvin e Hobbs que fa com 10 anys que, sí, és com un monjo, que es va decidir retirar del món, del, del, del món actual no, no, no, el tio està viu està viu com amb, en un poble retirat perquè l'últim volum de les seves obres recopilatòries ho explica una mica mm -hmm. i com saben que no és de la seva secretària que per anar traient calés bé, eh, ens queda res eh, per acabar el programa si acabes la notícia, ara? Doncs que, que es, es, es, vol, es busca finançament a partir de col·laboradors personals i de gent que vulgui donar-la, i la veritat és que ens estem en un projecte molt interessant, fer una pel·lícula dedicada al senyor Waterson. Molt bé. Uh, Marta, que dius que ja ens queden... Uh... Un minut just i clavat. Un minut just i clavat. Molt bé. Doncs uh, alguna cosa més, Aram? Allò... Ja ho tindríem. Sí, ja ho tindríem. Doncs si us sembla bé, convidem el programa. Uh, fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Que ara hi ha uns... Sí, sí. ja, ja, ja, ja. Hm, um, si de cas uh, us deixem en música, us sí, deixarem en un Que no val res? Daniel, Daniel Man cantant. Nosaltres tornem com sempre la propera setmana. serà fins llavors. Bona nit.